З ньох мумриком подорож стала набагато веселішою. Він виводив на губні гармонії пісеньки, яких вони ніколи раніше не чули, навчив їх грати у покер і рибалити вудкою. Розповідав неймовірні шалені історії. Навіть річка звеселіла, поплинула собі прудкіше, час від часу кружляючи в круговертях. Русло її звузилося, а самотні гори підступили ближче. Вершини тонули у хмарах що й далі важкою ковдрою нависало над землею та жодної обсерваторії на видноколі. «Розкажи щось», – попросив чмих, «але ні слово про комети, про щось гарне». Нюхмумрик сидів при стерні. «Хочете почути про гору, яка вивергає вогонь?» Мумітро лічмих поважно кивнув на знак згоди. Нюхмумрик натоптав свою люльку, припалив і почав розповідь. Ось як воно було. Якось потрапив я в одну місцевість, де замість ґрунту усе навколо вкривала суцільна лава. Під лавою день і ніч щось ворушилося. То земля спала під нею і вовтузилася у вісні. Брили лави лежали довкола, накидані переміж. У повітрі здіймалися гарячі випари, від чого все навколо набирало якихось незвичайних і нереальних обрисів. Прибув я туди десь під вечір. Був дуже втомлений, тож мені забаглося чаю. Приготувати його було неважко, достатньо наповнити каструлю окропом з будь-якого гарячого джерела. «І ти не опік лапи?» – запитав мумітроль. «У мене були ходулі. На ходулях можна переступати через будь-які брили та розколени. Щоправда, треба пильнувати, аби не застрягнути у тріщині». Отож, я напився чаю у найпрохолоднішому місці, яке зміг віднайти Усе там бухтіло та парувало І жодної живої істоти чи зеленої травинки навкруги Раптом земля під лавою прокинулася з дрімоти Переді мною з глухим гуркотом розчахнувся кратер З якого бухнуло червоне полум'я і хмаровище попило Вогненна гора!» Скрикнув чмих. А що було далі? Я стояв і дивився, вів далі не Неповторне видовище я бачив незлючених вогняних духів, які роєм виприскували з надри землі і літали довкола, немов вискри. За деякий час кіптява і спека стали нестерпними, і я подався геть. Унизу під горою протікав потічок. Я ліг на живіт, щоб напитися. Вода була, звісно, теплою, але не окропом Саме тієї миті до підніжжя гори занесло одного з тих крихітних вогняних духів Він упав у воду і вже майже зовсім погас Лише голова жевріла, а решта шипіло і шкварчало Він з останніх сил благав мене про допомогу Ти його порятував, Знову урвав розповідь шмиг А як же, я ж нічого не мав супроти нього, сказав нюхмумрик Щоправда, попікся, отож дух, опинившись на сухому, знову запалахкотів. котів. Ясна річ, він зрадів і, перш ніж відлетіти, зробив мені подарунок. Що? Не стримався чмих. Пляшку сонячної оливи надер. Вогняні духи натираються нею перед тим, як податися до ядра землі. То тобі не страшне жодне полум'я, коли ти натрешся оливою? У чмиха мало очі не повилазили від захвату. Звичайно. І ти щойно тепер про це кажеш, вигукнув метроль. Ми порятовані, як прилетить комета досить лише. Але в мене майже нічого не лишилося, засмучено зізнався Нюхмомрив. Розумієте, я рятував речі з пожежі, коли горів дім. Я ж не знав, на дні пляшки зосталась хіба краплина. На маленьке звірятко таке, скажімо, як я, вистачить? поцікавився чмих. Нюхмумрик глипнув на нього. «Можливо, але на хвіст забракне. Згорить, доведеться з цим змиритися». «Ага», – буркнув чмих. «Хай тоді усе йде з димом. Може, хоч на маленьке кошеня вистачить». Але Нюхмумрик його вже не слухав. Він випростався і тривожно принюхався. «Річка», – озвався за хвилю. «Щось помічаєте?» «Вона зазвучала по-іншому», – потвердив метроль. І справді, річка шуміла і кликотіла. Довкіл вирували круговерті зовсім не такі маленькі, як перше. «Згорніть вітрило», – скомандував нюхмумрик. Течія стала дуже швидкою. Пліт рвонув уперед, немов істота, яка довго подорожувала світами, і раптом відчула близькість домівки. Береги поступово сходилися докупи – Гірські кряжі по обидва боки пнулися вгору усе вищі і крутіші По-моєму, мені хочеться опинитися на суходолі, пробурмотів чмих Ми не можемо зараз пристати до берега, сказав мумрик, Доведеться покластися на волю ріки, доки вона не вгамується Але ріка і не думала вгамовуватися Береги ще тісніше зійшлися докупи, тиснувши бурхливі хвилі у вузьке русло вони опинилися посеред самотніх гір. Плід кружляючи несло глибокою ущеленою, а смужка неба у горі ставала все меншою. Десь у горах грізно гуркотіло. Мумітроль троль Крадькома зиркнув на ньох Чи не страшно тому? Мумрик тримав у роті свою незмінну люльку, але вона давно погасла. Чорні зрошені водою прямовисні скелі пролітали повз них. Гуркіт набирав сили, Плід хитнувся і раптом злетів у повітря. «Тримайтеся, щосили! Ми летимо вниз!» – закричав нюхмумрик. «Мить і лише клекіт білого шумовиння та рокотання ріки». Ніхто не почув розпачливого крику нюхмумрика. Маленький плід затріщав, а коли водоспад залишився позаду, знову випростався. Далі вони випливли у пітьму. — Чому так темно? — заскімлив чмих. Ніхто йому не відповів. Навколо стало зовсім чорно. Лише біло-зелено мерехтіли на гребенях хвиль баранці. Скалясті стіни стулилися над ним склепінням. Безпорадний плід далі несло, обертаючи у круговертях. Інколи він налітав на стіни і кружляв колом. Гуркіт водоспаду потроху слабнув. І врешті лише темрява та повна тиша огорнули мандрівники. «Ви ще тут?» – тримтячи усім тілом, вискнув чмив. «Я гадаю, ще тут», – почувся голос мумі тролля. «Ото буде, що розповісти мамі». Раптом спалахнула вузенька смурка світла. нюх знайшов ліфтарика. Промінь лякливо затріпотів на чорній воді та вогких кам'яних стінах. «Здається, русло стає вущим», – тоненьким голоском озвався Момітроль. «А ти щось кажеш? Вущає? Може, хіба трішки?» – визнав нюхмумрик, намагаючись зберігати спокій. Однак йому це не вдалося. Щось знову хряснуло, і на пліт упала верхівка щогли. «Щоглу треба скинути за борт. Допоможіть мені!» – гукнув Нюхумрик. Покваптеся. Щогла шубовснуло у воду і зникла. Друзі завмерли, тісно притулившись один до одного. Зненацька чмух відчув, як щось торкнулося його вух. «Мої вуха!» – зойкнув він. «Мої вуха черкають стелю!» Він упав на живіт і затулив носа лапами. У ту мить плід шарпнувся і зупинився. «Не рухайтеся!» – порадив нюхмумрик. Слабке сіре світло наповнило тунель під склястим склепінням. Принаймні, вони змогли бачити свої маленькі налякані мордочки. мнюх мумрик присвітив ліхтарикому воду. «Це щогла», – мовив він. «Вона лягла у поперок, ми зачепилися за неї. А тепер погляньте, від чого це нас порятувало». Муметро чмих схилилися до плеса. Чорна лискуча вода стрімко кутилася повз них, жахно булькаючи і зникаючи в бездонному провалі. Мені вже досить, і вас, і вашої подорожі, і ваших комет усього досить Заголосив маленький чмих і розридався Хіба я не казав, що ризик – ваша власна справа? Хіба я не казав, що хоча не зуходіл такі крихітні звірята, як я? Послухай, – урвав його голосіння нюх мумрик Я знаю, що всі пригодницькі історії мають щасливий кінець Глянь угору Чмих обтер лапками носа і підвів голову він побачив над собою вертикальну тріщину в скелі, а далеко вгорі – смужку сірого неба. «То й що з того? – хлипнув він. – Я ж не муха, а навіть якби був мухою, це теж нічого не змінило би. Мені памрочиться в голові ще з того часу, як я у дитинстві захворів на запалення вушок». Чмих знову заплакав. Тоді Нюхмумрик витягнув свою губну гармонію і заграв. Пісня була про пригоди, розвагами в яких і не пахло, а у приспіві йшлося про неодмінний, несподіваний порятунок. Потроху чмих заспокоївся і витер своє вуса від сліз. Пісня тим часом злетіла вгору до смужки неба у скелях. Розбудили відлуння, ще одне, ще, аж врешті розбудила гемуля, який сидячи куняв біля свого сачка для метеликів. Що це таке? Зачудувався Гимуль і роззирнувся навколо. Глянув на небо, зазирнув у сячок, відкрутив покришку баночки з жуками і теж зазирнув досередини. «Галас!» – мовив він сам до себе. «Щось сумніву спричиняє галас!» Музичного слуху він був цілком позбавлений. Зрештою Гимуль взяв своє збільшувальне скло і заходився шукати у траві. Він нишпорив, прислухався, принюхувався, аж доки натрапив на глибоку тріщину у землі. Звідти долинав о той жахливий галас. «Напевно, якісь дуже незвичайні комахи», – буркнув собі підніс Гемуль. «Безсумнівно рідкісні, а може навіть ще невідомі науці». Думка страшенно схвилювала Гемуля. Він встромив ущилину свого великого носа, щоб ліпше побачити. «Довіться, Гемуль!» вигукнув Мімітроль. «В'ятуй нас! В'ятуй нас!» ридав Чмих. «Вони геть знетямлені», пробормотів Гемуль, запихаючи у щелину сачок. Сачок дуже обважнів, коли Гемуль витягав його. Він тягнув і підважував його, а витягнувши, захотів роздивитися свій улов. «Дуже дивно», – мовив Гемуль, витрушуючи з сачка Мімітроля, нюхмумрика, чмиха, намет і два наплічники. «Страшенно дякуємо», Тішився му Ти врятував нас в останню хвилину. Я вас врятував? здивувався Гимуль. Не мав такого наміру. Мене цікавлять тільки рідкісні комахи, які зчинили там унизу галас. Гимуля зазвичай того думи, однак дуже лагідні, якщо їх не сердити. Це самотні гори? запитав чмик. Не знаю, відповів Гимуль. Але тут водиться багато цікавих нічних метеликів. Так, це самотні гори, ствердив нюхмумрик. Навколо них здіймалися могутні гірські хребти, тоскно пустельні й сірі. Було дуже тихо й прохолодно. А де ж обсерваторія? не вгавав Чмих. Не маю жодного уявлення. Гемуль починав сердитися. А що вам відомо про нічних метеликів? Оце я хотів би знати. Нас цікавлять лише комети, сказав Чмих. Вони рідкісні? У голосі Гемуля почулося зацікавлення. «Можна і так сказати», – потвердив нюх З'являються «З'являється приблизно раз на століття». «Нечувано», – зрадів Гемуль. «Таку варто спіймати. Які ті комети на вигляд?» «Червоні з довгими хвостами», – пояснив Момітроль. Гемуль дістав нотатник і записав ознаки комети. «Напевно, належить до роду Філіс Крупус Хмучі Калага», – про собі підніс Гемуль. «Ще одне запитання, мої вчені друзі. Чим харчується ця дивовижна комаха?» «Гемулями!» <кхух> – чмихнув чмих. Гемуль почервонів, мов буряк. «Наука не жарти! Бувайте здорові! Дозвольте відкланятися!» Він зібрав усі свої баночки, підхопив сачок і подався геть у самотні гори. «Гемуль, вочевидь, вирішив, що комета – це якийсь жук або щось на те схоже!» – повеселів чмих. «Ото дурний! Чудасі, та й годі. А тепер я хочу кави!» «Кавник залишився на плоті», – нагадав нюхмумрик. мумі який теж полюбляв каву, кинувся до тріщини і зазирнув униз. «Плід зник!» – закричав він. «Кавник запався крізь землю. Як ми собі порадимо без кави?» «Їстимо оладки», – втішив його нюхмумрик. Друзі розпалили ватру і посмажили оладки. Хапали їх просто з пательні, бо це єдиний правильний спосіб споживати оладки». Попоївши, вони обрали собі найвищий гірський кряж і поволі почали спинатися на вершину. Якщо вже будувати обсерваторію, то, напевно, ближче до зірок. Був пізній вечір. Прадавні величні гори дрімали, вершини переглядалися між собою понад проваллями, з яких піднімалися угору гору і мла, сіро-білий, крижано-холодна. Час від часу маленький клаптик відривався від важкого хмаровища і поволі вплив над горами, де гніздилися орли та кондори. Біля підніжжя однієї гори блимало крихітне світелко. Підійшовши ближче, можна було побачити жовтий намет, освітлений зсередини. Губна гармонія нюхмумрика звучала дуже самотньо у цій пустелі. У задерла носа прислухаючись гієна. Вона ще ніколи не чула музики, тож завила моторошно й протяжно. Що це було? запитав чмих, присуваючись ближче до світла. Нічого страшного, заспокоїв його нюхмумрик. А тепер послухаймо пісеньку про джмеля на карнавалі і заграв знову. Гарна пісенька, похвалив мумітроль, тільки не зрозуміло, чи весело було джмелеві на карнавалі. Ліпше розкажи й щось. Нюхмумрик якийсь час роздумував, а потім запитав «Чи розповідав я вам про хропусів, які стрілися мені кілька тижнів тому?» «Ні», – відповів мумітроль, – «хто такі хропусі? «Справді не знаєш?» – здивувався у мумрик. «Я гадав, що ви родичі, бо дуже схожі. Хоча ти, ясна річ, білий, а вони різнобарвні. До того ж, міняють колір від хвилювання». Очі у мумітроля гнівно зблиснули. «Ніякі ми не родичі!» – спалахнув він. «У нас немає нічого спільного з тим, хто міняє колір». Існує лише один вид мумітролів – білі мітролі. «У кожному разі ті хропусі дуже на тебе схожі», – спокійно наполягав на своєму нюхмумрик. «Я маю на увазі рисами. Хропусь дуже любить порядкувати, дискутувати, а це не раз досить обтяжливо. Менша сестричка слухається його в усьому, але, гадаю, має власну думку. Може, лише не зізнається в тому, бо навіть голови до лап вкрите ніжним якеньким пухом і має пухнасту гривку, яку невпинно причісує» то дурненька, буркнув мумітроль. А що було далі? Нетерпеливився чмих. То нічого надзвичайного. Сестричка вміє плести маленькі спальні матраци з трави і варити смачні зубки, щоб не було розладу шлунку. А ще вона заквічує себе за вухом, а на лівій ніжці носить золотий браслет. Яка ж це історія? Вигукнув розчарований чмих. Зовсім нічого цікавого. Хіба ж не цікаво упершу в своєму житті побачити хрупуся, який до того ж уміє міняти колір, не згодився з ним ніхмумрику і знову приклав до уст гармонії. Усі дівчата дурні, і ти теж разом з ними, буркнув мумітроль, заповзв у свій спальний мішок і відвернувся до стіни намету. Тієї ночі йому наснилася маленька хробця, схожа на нього самого. Він подарував їй троянду, щоб вона почепила її собі за вушком. От то вже дурне наснилося Про сам до себе мумітроль, прокинувшись наступного ранку У наметі було страшенно холодно Нюхмумрик саме заварював чай Нині ми видряпаємося на найвищу вершину, повідомив він Звідки ти знатимеш, що воно найвища? Запитав чмих, витягаючи шию, щоб побачити вершину Однак гора ховалася у важких сірих хмарах А ти пильно придивися, порадив Нюхмумрик «Бачиш, скільки цигаркових недоплатків навкруги? Це професори поскидали їх вниз!» «О, зрозуміло!» – Чмих засмутився, що не він першим це помітив. Усі троє спиналися вгору вузькою крученою стежкою, пов'язані між собою страховою мотузкою, яка затягувалася у кожного вузлом на животі. «Не забувайте, що все робиться на вашу відповідальність!» – нагадав Чмих, котрий йшов останнім у зв'язці. А ще пам'ятайте про моє запалення в ушок у дитинстві. Стежка ставала все стрімкішою і стрімкішою. Мандрівники дряпалися все вище і вище. Над ними здіймалися древні гігантські гори. А навколо було пустельно і жахливо самотньо. Поміж голими скелястими вершинами витав широко розпростерши крила кондо. Єдина жива істота у цьому безгомінній. І «Який страшенно велетенський птах», – мовив чмих, – «як йому, мабуть, самотньо там угорі?» «Та він, напевно, має десь дружину і цілу купу маленьких діток», – заперечив нюх Кондор велично ширяв у небі, час від часу повертаючи на бік голову з гачкуватим дзьобом і зиркаючи холодними очима. Він завис у повітрі просто над ними, ледь похитуючи крильми. «Що він замислив?» – стурбувався чмих. «У нього лютий вигляд!» – пробурмотів мумітроль. «Боюся, він надумав нас!» «Летить сюди!» – несамовито зойкнув нюхмумрик. Усі троє кинулися до скелі. З пронизливим посвистом крил кондор шугонув на них. Друзі втиснулися в крихітну западинку в прямовисній стіні, міцно вчепившись один в одного і в безпорадному жаху, сподіваючись найгіршого». Ось знову кондор налітав, мов буря, величезні крила вдарялися в скелю, а навколо стало темно. То було справжнісіньке жахіття. Аж раптом усе стихло. Дрібно тремтячи, вони повисували носики зі свого сховку. Далеко внизу під ними в урвищі, де чим раз більше гусла темрява, ширяв широко кружляючи кондор. Потім він рвучко піднявся вгору і полетів у глиб гір. «Засоромився своєї невдачі», – сказав нюхмурик. «Кондори дуже горді, вдруге сюди не поткнеться». «Кондор з кондорятами, дуже зворушливо», – гарячкував Чумих. «А ще велетенські ящерки, водоспад, що під землю, забагато колосальних пригод для такого крихітного звірятка, як я». «Найколосальніша пригода ще попереду», – заспокоїв його мумітроль. «Наша комета!» Усі троє глянули вгору на важкі хмаровища. Хотілось б вже побачити ясне небо», – мовив нюх Мумрик. Підняв пір'їну, що її зрунив кондор, і устромив у свого капелюха. «Ходімо, час підпирає!» Надвечір вони видряпилися так високо, що досягли хмар, ураз опинившись у тенетах холодної імли і тільки сіра порожнеча залягала навкруги. Камениста стежка стала слизькою і небезпечною. Друзі страшенно мерзли, а Момітруль тоскно думав про теплі, вовняні штани, які саме цієї миті мандрували, напевно, до ядра землі. «А я гадав, що хмари м'які, пухнасті й приємні на дотик», розчаровано про бубунів і пчихнув. «Як мені вже набридла ця клята подорож?» «Що це там?» – вигукнув мумітруль і став як окопаний. «Там щось лежить і виблискує. «Діамант?» – Чмиг знову збадюрився. «Здається, маленький браслет», – мовив мумітруль, ступивши в густу пилину туману. «Будь обережний», – застеріг його нюхмумрик. «Він лежить на самому краю провалля». Мумітруль дуже обачно ступаючи рушив далі. Над самим урвиськом він ліг на живіт і простягнув перед лапу. «Міцно тримайте мотузку!» – гукнув друзям. Нюхмумрик шмихом натягували мотузку, що було сили. Момітроль нахилився ще далі над прірвою. Йому нарешті вдалося досягнути браслет. Ухопивши прикрасу, він порочкував назад. «Це золото!» – сказав він до Нюхмумрика. «Ти, пригадую, казав, що у хробці був золотий браслет на лівій ніжці?» «Казав!» – спохмурнів Нюхмумрик. «Вона була така гарненька!» Її завжди вабило збирати квіти у найнебезпечніших місцях. Тепер від неї без сумніву нічого не зосталося, бовкнув чмик. Посумніли товариство, побрело далі. Усе вище і вище. Їх долало в тому і дошкуляло холоднече. Врешті вони вирішили зупинитися, щоб дати перепочинок ногам. Сиділи, мовчки вдивляючись у сизі хвилі туману. Раптом суцільна пилина роздерлася, а неозоре море і мли опинилися у них під ногами. З того місця, де вони стояли, воно видавалося м'якеньким і ніжним на дотик, так і кортіло пірнути, увійти в нього і потанцювати. «Тепер ми стоїмо понад хмарами», – урочисто проказав нюхмумрик. Усі троє глянули на небо, якого вже так давно не бачили. «Що це?» – нажахано прошепотів чмих. Небо втратило блакитний колір, натомість забарвилося неприродним багрянцем. «Може, це захід сонця так розмалював небо?» – непевне припустив нюх мумрик. «Так воно і є, жодного сумніву підтримав його мумітроль. Сонце заходить». Однак усі троє чудово знали, що то був не захід сонця, а комета, яка своїм червоним світлом осяяла вечірній небокрай. Вона прямувала до землі, до всіх живих істот, котрі її населяли. На найвищій вершині шпичастого гірського кряжу притулилася обсерваторія, де професори вели нещисленні дивовижні спостереження, жили від та наодинці з зірками та недоміри палили цигарки. Вежа обсерваторії мала округлий прозорий дах, прикрашений скляною, забарвленою всіма кольорами веселки кулею, яка поволі, але невпинно оберталася навколо себе. Мумі-троль крокував попереду всіх. Він відчинив вхідні двері і поштиво завмер на порозі. Вежа, велика зала, була обладнана найпотужнішим у світі телескопом, який день і ніч, спроквола обертаючись на всі біч, спостерігав за зоряним небосхилом, чи не чигає десь у всесвіті небезпека, і при цьому по котячому муркотів. Юрми маленьких професорів метушилися навкруги, шастали вгору і вниз блискучими латунними сходами, щось регулювали, щось відкручували, щось вимірювали, час від часу записуючи покази до нотатників. Вони страшенно поспішали і всі як один палили цигарки. «Доброго вечора!» – привітався мумітроль. Однак ніхто не звернув на нього уваги. Тоді він шанобливо підступив до найближчого до себе професора і посмикав його за полу піджака. «Ти знову плутаєшся під ногами!» – розсердився професор. «Вибачте, але я у вас ще ніколи не бував!» – знітився метроль. «То був хтось інший, дуже на тебе схожий, – буркнув професор, – ані хвилини спокою останнім часом. Ми не маємо часу для всіх, хто вештається тут з знічев'є і наївно розпитує про якісь безглузді речі. Якісь там браслети на лапки. Оця комета – найцікавіша з'ява в моєму житті. А ти чого хочеш?» «Нічого надзвичайного, – промим ревому мітроль. Хотів би тільки довідатися, чи була вона пухнастою, – «Я маю на увазі та особа, котра приходила раніше, може мала квітку за вушком?» Професор здійняв руки до неба і зітхнув. «Пушок та квіти мене не цікавлять», – сказав він. «А ще менше браслети на лапках. Невже ти дійсно гадаєш, що може мати значення загублений якимось дівчинськом браслет, коли очікуєш появи комети?» «Цілком можливо», – серйозно відповів Метроль. «Дуже вам дякую». «Не варто дякувати», – буркнув професор і почовгав до свого телескопа. «То що він сказав?» – зашепотів шепотів Чмих. «Прилетить комета?» «Коли вона вріжеться в землю», – допитувався і собі Нюхмумрик. «Я забув про це спитати», – зізнався мумітроль. «Зате довідався, що хропся була тут. Вона не зірвалася у прірву». «Але ж ти дурний!» – не стримався Чмих. «Тепер я піду і про все випитаю». А ви вчіться, як треба залагоджувати справи. І крихітне звірятко Чмих подріботіло до іншого професора. До мене доходило безліч чуток про ваші знамениті дослідження комет. Справді? – пишався професор. – Ця комета надзвичайно гарна. Я маю намір назвати її своїм іменем. Ходімо, сам побачиш. Чмих рушив у слід за професором, дряпаючись численними сходами. Він був першим у світі крихітним звірятком, якому дозволено було подивитися в окуляр найбільшого на землі телескопа. «Бачиш, яка красуня!» – захоплювався професор. «Все світ чорний, такий чорний!» – прошепотів чмих. Він так налякався, що хутро у нього на потилиці стало дибки. У бездонній чорноті неба блимали немов живі величезні зорі такі завбільшки, як розповідав ондатер. Ген далеко серед них щось сяяло, схоже на недобре червоне око. «Комета!» – скрикнув чмих. «Оте червоне око і є кометою! Вона летить сюди!» «Звісно, летить сюди!» – потвердив професор. «От що цікаво, з кожним днем її видно все ліпше! Комета стає чим більшою, червонішою та прекраснішою!» «То вона ж не рухається», – недовірливо вмовив Чмих. «І хвоста не видно?» «Хвіст тягнеться позаду», – пояснив професор. «Комета простує нам назустріч, тому, здається, ніби вона непорушна. Гарна, правда ж?» «Та», – завагався Чмих, – «червоний колір, звісно, приємний. А коли вона долетить до Землі?» Чмих, занімілий від страху, вдивлявся у маленьку червону цятку через окуляр телескопа. «За моїми підрахунками, комета досягне нашої планети увечері 7 серпня у 20.42, можливо, на 4 секунди раніше», – охоче розповідав професор. «І що тоді трапиться?» – пополотнів Чмих. «Що трапиться?» – професор аж розгубився. «Про це я ще не встиг подумати, але неодмінно дуже скрупульозно запишу увесь перебіг події». Чмих рушив униз сходами, коліна йому підгиналися. На півдорозі він раптом зупинився і запитав. «А що мені за день?» 3 серпня», – відповідав професор. «Сім п'ятдесят три рівно». «Гадаю, нам варто поквапитися додому», – мовив Чмих. «Бувайте». Чмих повернувся до гурту, здавалося, наче він на голову підріс. «Він чорний», – повідомив малий. «Чорний-чорненний». «Хто?» – не зрозумів мумітроль. «Все світ ясна річ. А комета червона з хвостом позаду. За нашими з професором підрахунками, вона досягне землі 7 серпня увечері о 20.42, можливо, на 4 секунди раніше». «Негайно додому!» – вирішив мумітроль. «Про що таке надзвичайно важливе у неділю казала мама?» «Пудинг!» – пхикнув зневажливо чмих. «Дитячі витрибенькі! Принаймні для того, хто дивився на зоряне небо в окуляр справжнього телескопа!» «Як би там не було, варто поквапитися!» – пробурмотів мумітроль і кулою вилетів з обсерваторії. «Не поспішай занадто!» – гукнув йому на вздогіннюх мумрик. Якщо ми мчатимемо на осліп, неодмінно зірвемося у найближче провалля. Комета прилетить щойно через чотири дні. Та що ви водно торочите про ту комету, розсердився мумітроль. Як тільки доберемося додому, мама з татом усе владнають. Інша справа паночка Хропся. Вона ж не знає, що я знайшов її браслет. Він розтанув у сутінках, тягнучи за собою на страховій мотузці друзів. Мотрошні червоняві сполухи на небі стали яскравішими. Хмари розсіялися, оголивши гірський краєвид, осяяний якимось наче неземним надвечір'ям. Глибоко внизу ледь виднілася вузенька смужка ріки та темні плями лісів. «Що ж», – подумав нюхмумрик, – «додому то й додому». І панночка хропся з браслетом на ніжці ліпше, ніж без браслета. І байдуже прилетить комета чи ні. Четвертого серпня небо було безхмарним, однак сонце заслонила дивна тінь. Пропливаючи багряним небом над самотніми горами, вона якусь мить видавалася майже чорною. На дворі потепліло. Друзі не спинялися всю ніч. Чмих почав виридувати. «Я втомився», – нудив він, – «мені вже все набридло, тепер ваша черга нести на ме, ти пательню теж». Хоч на мене дуже зручний, озвався Нюхмомрик, не варто, однак, занадто перейматися речами, якими володіємо. Викинь його, та й по всьому, і пательню теж. Однаково нічого на ній смажити. Ти серйозно? – вражено запитав Чмих. Кинути у прірву? Нюхмомрик лише кивнув. Чмих підійшов до самого краю урвища. Шкода, у ньому можна жити, бурмотів він. На мед, назавжди міг би стати моїм Любиму Мітролю Я не знаю, як мені вчинити У тебе вже є печера Признано, гадав малому Мітроль Чмих аж засміявся Від утіхи І з легкою душею Пожбурив клунок униз Але ж і гуркоту він наробив Гупаючи по скельних Виступах, а пательня Гуділа, мов мідна духова труба Супер! вигукнув мумітроль, не забарившись послати у слід пательною каструлі. Посуд щинив неймовірний брязкіт, який не стихав, доки остання каструля згинула у провалі. «Як чуєшся? Ліпше?» – поцікавився нюхмумрив. «Ні», – заскімлив зблідлий чмих. «Тепер мені паморочиться в голові!» Він ліг до лілиць на землю, відмовляючись іти далі. «Послухай», – суворо мовив мумітроль, – «У нас мало часу. Я прагну якнайшвидше відшукати маленьку...» «Знаю, знаю», – урвав його чмих, – «дурненьку паночку хробсью. Не чіпай мене, бо зараз мене знудить». «Дай йому спокій, хай собі трохи постогне», – втрутився Нюхмумрик. «А ми тим часом покатуляємо каміння, знаєш як?» «Ні». Нюхмумрик вибрав чималенький камінь, що лежав на самому краєчку прірви. «Дивись!» Він розгойдав каменюку раз, два, три, і вона зникла з очей. Мумітроль та Нюхмумрик кинулися до краю і зазирнули униз. Каменюка витанцьовувала поміж скелями горкочучини, мов громовиця. У слід летіло курєво з дрібних камінців та уламків скель, а в горах ще довго гуляла глуха луна. Справжня лавина, захоплено вигукнув Нюхмумрик. «Я теж хочу!» – мумітроль кинувся до ще більшої брили, яка балансувала над прірвою. «Обережно!» – скрикнув нюхмумрик, але було надто пізно. Брила загуготіла вниз, а за нею – нещасний мумітроль. Якби не рятівна мотузка на животі, мабуть, на світі стало б на одного мумітроля менше. Нюхмумрик умить впав на спину, щоб загальмувати посмик мотузки. Рвонуло таки сильно. Нюхмумрикові навіть здалося, що його ось-ось роздере навпіл. Унизу над прірвою безпомічно баламкався мумітроль, а слід зазначити, що важив він чимало. Нюхмумрик сповзав усе ближче і ближче до краю провалля. Мотузка між ним та чмихом також нап'ялася, тож і чмиха поволокло по землі. «Не чіпайте мене!» – скигли він. «Дайте спокій, мені погано!» «Тобі стане ще гірше, коли за мить летітимеш у безодню!» – гарикнув нюхмумрик. Мумрик. «Допомагай тягнути!» Знизу долинало голосіння мумі «Допоможіть! Витягніть мене!» Чмих підвів голову і ще більше позеленів на виду. Цього разу від страху. Він намагався відповсти від краю Упирався лапами і навіть хвостом ним так торсало на всі біч Що мотузка заплуталася поміж каменюками І всі троє перестали ссуватися в провальні Ось так, а тепер треба тягнути Розпоряджався Нюхмумрик Коли я дам команду, мусиш щось сили натягнути мотузку Ще ні, ще ні, ось тепер тягни І вони потягли Крок за кроком, аж врешті над краєм з'явився Момітроль. Спочатку вуха, потім очі, потім ніс, потім ще трохи носа, і нарешті увесь Момітроль. «Клянуся своїм хвостом», – вигукнув Момітроль. «Якби тут була мама!» «Привіт!» – зрадів Чмих. «Приємно тебе бачити. Це і я не дав усім нам загинути». Якоїсь хвилі вони сиділи і відсапувалися. Раптом озвався мумітроль. Ми впороли дурницю. Хто би в цьому сумнівався, зауважив чмих. Ви завжди щось впорите. Немає нам жодного прощення, невгавав мумітроль. Ми повелися просто злочинно. А якби каменюки упали на голову маленькі хробці, вони б її розтелющили. Незворушливо бовхнув чмих мумі аж зірвався на рівні ноги від такої байдужості свого друга. «Рушаємо далі», – скомандував він. «Нема чого гаяти час». І вони рушили вниз стежкою, а над ними з рожевуватого неба світило оповите серпанком сонця. Біля підніжжя гори між камінням дзюркотів маленький струмок. Він був дуже мілкий, на дні виблискувало золотисте слюда. Гемуль студив натруджені ноги у воді і сам до себе зітхав. Коли нього лежала груба книжка, що називалася «Комахи північної кулі. Їхні добрі та погані звички». «Дивно», – буркутів Гемуль, – «жодної комахи з червоним хвостом. Хіба що йдеться про дідероформія фнатопогетес? Але вона нічим не вирізняється з-поміж інших і зовсім не має хвоста. Він знову важко зітхнув «Привіт!» – гукнув мимітроль Вигулькнувши з-за кам'яної брили «Ох, як я налякався!» – здригнувся гимуль «Це ви?» – а я подумав, лавина, суне Що за жахіття чинилося нині вранці? «Яке жахіття?» – запитав Чмик «Лавина, звісно ж, страшенний жах Камені зевбільшки з будинок Стрибали довкруги і розтрощили Мій найліпший слоїк Я й сам стрибав «Гляньте на гулю в мене на голові! Ви лише погляньте!» «Боюся, ми необачно зіштовхнули кілька камінців», – зізнався Нюхмумрик. «Важко втриматися від спокуси, коли вони такі гарні, великі й круглі». «Хочеш сказати, це ви зірвали лавину?» – не вірив власним вухам Гемуль. «Можна було здогадатися. Звичайно, я вам від початку не довіряв, а тепер не хочу з вами знатися». Гемуль відвернувся і заходився хлюпати воду на свої натруджені ноги. За хвилю зиркну з-під лоба. – тут? – Зараз підемо, – запевнив нюх Мумрик. – Хотіли тільки поцікавитися, чи не здалося вам, що небо дивно змінило барву? – Небо змінило барву? – здивовано перепитав Гемуль. – Так, стало червоним, – тріпляче повторив Кумі-троль. Послухай, хлопче, – мовив Гемуль. Про мене, хай собі буде хочу клітинку. Я рідко задираю голову. Мене турбує лише мій чудовий потічок, який поволі пересихає. Якщо так триватиме й далі, я не зможу студити у ньому свої натомлені ноги. Але ж ця велика грізна кумита почав було мумітроль, однак Гимуль його не слухав. Забрав свої манатки і перейшов у брів на протилежний берег струмка. Ходімо, покликав друзів в нюхмомри. Непевно, він хоче побути на самоті. Йти тепер стало приємніше. Під ногами ріс та лишайник, Денедець цвіли квіточки. Ліс присунувся ближче. І було дуже тепло. «У який бік до вашої домівки?» – поцікавився Нюхмурик. «Треба обрати найпрямішу дорогу, Щоб встигнути до появи комети». Мумітроль глянув на компас. «Дивно поводиться», – мовив він. «Крутиться», – мов невіжений. «Невже боїться комети?» «Цілком можливо», – погодився Нюхмумрик. «Покладемося на інтуїцію. Я ніколи не мав довіри до компасів. Вони нинівець зводять вроджений інстинкт орієнтації у просторі». «А мій вроджений інстинкт каже, що саме час попоїсти», – сповістив Чмих. то давно ми не їли. Чому?» «Бо їжа скінчилася», – пояснив Нюхмумрик. «Попий морсу і спробуй думати про щось приємне». За деякий час вони підійшли до невеличкого озера. Вода спала так низько, що озеро перетворилося на мілку смердючу калюжу. Заболочені зелені водрості охляло обвисали з берегів. Озерце вже не манило до купелі. «Напевно, на дні утворилася діра?» – висловив припущення чмих. «От вся вода і витекла». «Потічок гимуля також пересох», – зауважив мумітроль. Чмих зазирнув у пляшку з Морсом. «Рівень Морсу теж опустився», – вигукнув він. «Не мали дурниць?» – розсердився мумітроль. «Ти ж його й випив, от то осел». «Сам осел!» – відгаркнувся Чмих. Він був дуже втомлений, наляканий голодний. Саме тієї миті до них долинув крик. Хтось у лісі кликав на допомогу, та так голосно і розпачливо, аж в усіх трьох хутро стало дибки. Мумітроль кинувся на голос, немов ядро випущене з пращі. «Почекай!» – горлав чмих. «Я не встигаю! Ой, ай!» Рятувальна мотузка уп'ялася йому в живіт. Він запоров у землю носом, то так його й волочили за собою. Мумітроль та нюх-мумрик спинилися щойно тоді, як налетіли на дерево. Мотузка між ними спинила їхній біг, і вони попадали. «Зніміть з мене цю бісову мотузку!» – сердито закричав мумітроль. «Ти лаєшся?» – ти чми. «Той що?» – невгавав мумітроль. «То хробся кликала на допомогу. Я певен, що то вона!» «Заспокойтеся обидва!» – втрутився у сварку нюхмумрик, дістав ножа і розрізав мотузку. Мумітроль одразу зірвався з місця і щодуху, наскільки йому дозволяли коротенькі лапки, побіг на порятунок. Неподалік він надибив посинілого від жаху хропуся, який несамовито вулав. «О той страшнучий чортополох поїдає мою сестричку!» І справді, отруйний кущ небезпечної родини Ангостора ухопив хропсю своїми живими гілками за хвостика і поволі підтягував до себе а вона, що зовсім не дивно, стала від джаху бузкового кольору і лементувала так, як ніхто й ніколи з родини хропусів ще не лементував. «Я біжу! Я вже тут!» – квапився мумітроль. «Візьми оце про всяк випадок зі собою!» – нюхмумрик простягнув мумітролеві розкладного ножа, отого, який мав викрутку та куркотяг, і спробуй розлютити ангостуру. Рослини цього виду легко піддаються на образи. Нікчемний плазун, драпачка, вигукував мумітроль, але куш залишався незворушним. Унітазна щітка, не відступав мумітроль, стара чума щурячого хвоста, післяобідній сон закатрупленої свині. Враз Ангостора глипнула на мумітроля усіма своїми зеленими очиськами і відпустила хробсю. Одна з її довгих гілок витягнулася гадюкою і схопила мумітроля за носа. «Не дай їй взяти над тобою гору!» – застеріг нюх мумрик. «Вошиви лейно!» – заривів мумітроль і чах-чах відтяв кущеві руку гілляку. Глядачі привітали його перемогу гучним «Ура!» Хвістомі тролля дрібно тремтів від злості. Він стрибав то туди, то сюди, час від часу робив випади у бікан гостури або викрикував нові образливі обзиванки. «Ти, диви? чудувався чмих. – Який невичерпний у нього запас лайливих слів!» Поєдинок розгорівся не на жарт. Ангостора тряслася від роздратування, а мумітроль пащів від гніву та напруги. Із клубка щеплених супротивників виднілися тільки руки-гілляки, хвости та лапи. Хропся ухопила велику каменюку і пожбурила нею в отруйницю. Була вона не надто меткою, тож камінь влучив мумітролів в живіт. «Ой, який жах!» – звикнула хропся. «Я вбила його!» «Типове, дівчисько!» – пирхнув чмих. Однак мумітроль навіть не думав умирати і гідно продовжував свій тріумфальний двобій з підступною ангострою, доки від отруйного куща позалишалися самі обрубані цурпалки. Дрібні гілячки мумітроль не чіпав. «Ось так!» – сказав він, складаючи ножа. «Ой, який ти хоробрий!» – благоговійно прошепотіло прошепотіла хробся. «Пусте!» «Мені такими справами доводиться займатися ледь не щодня», – недбало буркнув мумітроль. «Дивина, я принаймні ще ніколи не бачив, щоб…» – ляпнув чмих і зненацька скрикнув, бо дістав копняка від нюхмумрика. «Що це було?» – здригнулася відляку хробся, яка ніяк не могла прийти до тями. «Не бійся», – заспокоїв її момітроль. «я поруч і зумію тебе захистити. Прийми від мене маленький подарунок». З цими словами герой простягнув дамі золотий браслет. Ох, тільки й зуміла промовити Хропся і густо пожовтіла від утіхи. А я його стільки шукала, як мила. Панечка одразу ж почипала прикрасу на ніжку і, вертячись на всі боки, милувалася нею. Вона проплакала з цією тядькою кілька днів, сказав Хропусь. «Щоразу, як я намагався заговорити про комету, вона зводила розмову до жалю за браслетом. А вас цікавить комета?» «Ще як?» – підтвердив нюх мумрик. «Хвала небесним силам!» – полегшено зітхнув Хропусь. «То можемо одразу ж влаштувати нараду. Сідаймо. Усі сіли. «Я оголошую себе головою та секретарем зборів!» – вів далі Хропусь. «Хтось має інші пропозиції?» Інших пропозицій не було, тож Хропусь тричі постукав олівцем по землі. «Це була червона ядуча мураха?» – запитала його сестра. «Тихо! Ти заважаєш проводити нараду!» – урвав її Хропусь. «Отже, що ми маємо? Комета мала би досягнути землі у п'ятницю 7 серпня о 8.42 вечора. Можливо, на 4 секунди скоріше». Червона мураха... Бурмотів мумітроль, неуважно розглядаючи Гривку Хропсі У мами немає гривки Він ще ніколи не бачив Мумітролів з гривками Чому ніхто ніколи Мене не слухає Образився Хропусь Не знаю Здвигнув плечима чмих І завжди так було А тепер, звелів нюх Мумрик Замкніть роти на замок І слухайте, що скаже Хропусь Він хоче, щоб ми всі поміркували Як можна порятуватися у цій ситуації «Ми повертаємося додому», – повідомив мумітроль. «Сподіваюся, ви з нами?» «Це питання ми більш детально обговоримо на наступній нараді», – сповістив хропусь. «А де, до речі, ти мешкаєш?» – поцікавилася Хропся. «У дуже гарній долині, з мамою і татом. Тату сам побудував будинок і пофарбував його у блакитний колір. Напередодні нашої мандрівки я прилаштував для тебе гойданку в садку». Ото вже плете, обурився чмих, ти ж її ніколи раніше не бачив. Ліпше розкажи про мою печеру, аго, в хропсю. А я маю таємницю, котра починається на К, а закінчується на Я. Воно неймовірно лагідне. Дотримуйтеся, будь ласка, порядку денного, мало не благав хропусь і знову постукав своїм лівцем. Є два моменти Чи зможемо ми дістатися долини ще до прильоту комети І яка ймовірність того, що саме долина стане найліпшим місцем порятунку Дотепер усе йшло добре, висловив свою думку чмих Мама про все подбає, впевнено сказав мумітроль А ти хробцю побачиш, яка у нас чудова печера У мене, поправив його чмих а в печері купа перлів, які я сам добув, незворушнувів далі мумітроль Перли, захоплено вигукнула хрупся, з них можна зробити браслет на ніжку? Звичайно, і не тільки на ніжку Персні в носа, сережки на вуха, а ще пасочок та діадему Про це можна буде поговорити згодом Хрупусь уже геть сердито застукотів олівцем Хочете порятуватися чи ні? Ну ось, ти знову обламав кінчик свого лівця, зауважила сестричка Ми, напевно, зможемо знайти прихисток у вашій печері Може, пообідаємо? Звичайно, скрикнув мумітроль Врятуємося у печері, яка ж ти розумниця, хробсю У моїй печері, наголосив знову чмих Ми затулимо вхід камінням, заліпимо шпари в стелі Нанесемо туди купу їжі, а ще невеликого ліхтаря Як цікаво! Для з'ясування цього питання неодмінно доведеться скликати ще одну нараду, зауважив хропусь. Бо ж слід подумати про розподіл праці і таке інше. Ніхто тобі не боронить проводити наради, втрутилися Хропся. Але зараз мені треба роздобути трохи дров, а ще принести питної води для зупи і не зривати букет лісових квітів для прикрашання обіднього столу. «Якого кольору мають бути квіти?» – зацікавився мумітроль. Хропся оглянула себе з ніг до голови, вона усе ще була жовтою. «Бузкового», – вирішила вона. «Бузковий колір посуватиме мені найліпше». Мумітроль шугонув до лісу, а хропусі з чмихом подалися по дрови та воду. Нюх-мумрик запалив свою люльку, він ліг горілиць і задивився на червоне небо. Ідея з печери не така вже й погана, мовив він задумливо. Боїшся комети, Хропсю? Ні, головне для мене не бачити її. До того ж я спробую думати про щось інше. Чмих не знайшов питної води для зупи. Він добрів аж до трясувини, однак там не зосталося ані краплі води. Лише гливки намул на дні, а всі бідолашні водяні лілії погинули. Врешті-решт, звісивши сумно вуха, він почалапав назад до друзів. Гадаю, що в усьому світі не залишилося й краплини, пригнічено повідомив він Цікаво, що на це скажуть риби? А у нас тільки морс Не біда, втішила його хробся, приготуємо зупу з ягідного морсу, це питання вирішено Де там вирішено, не погодився її братчик, необхідно знайти причину висихання води Хропусь сів біля купки назбираних дерев'яних скіпок, які мали однаковісіньку довжину. Він сам їх ретельно вимірював. У його голосі бриніли стурбовані нотки. «Якась причина мусить бути». «Я вважаю, до цього спричинила комета», – висловив свою думку Нюхмумрик. Усі підвели голови вгору, до неба. Сутеніло. Вечірнє небо забарвилося темним багрянцем. Поміж віттям ялин виднілася маленька червона іскорка, схожа на зірку. Та це була не зірка. Вона не мерехтіла і не сяяла, а горіла, непорушно зависнувши у повітрі, бо ж тягнула за собою хвоста. «Вона!» – ствердив хропусь. Хропся від цих слів почала зеленіти, починаючи від носика – з лісу прибіг з букету мумітроль. Він постарався назривати щонайбусковіших квіток. А, зараз мені, мабуть, ліпше пасували б жовті, мовила вона, глянувши на квіти. Бачиш, як я позеленіла. Не нових? Та ні, не треба. Але заслони чимось ту комету, бо інакше я не зможу зварити зупу. Мумітроль заслонив комету ковдрою. Хропся трохи заспокоїлася, приготувала у своїй маленькій каструльці морсову зупу з пахучими травами і поділила між усіма сухі хлібці, бо нічого більше у них не було. Після вечері всі вклалися на трав'яний матрацик, який виплила Хропся. Вогонь поволі згасав. Надійшла ніч. Високо в небі над мовчазним сонним лісом гаряче світилася комета, віщуючи біду. Увесь наступний день друзі йшли лісом – простуючи в долину мумітролів. Нюхмумрик грав їм на губній гармонії, щоб мандрувалися веселіше. Десь близько п'ятої години по обіді вони вийшли на стежку, де стояв великий вказівник. «Сьогодні у танці. Сюди працює крамниця». «О, хочу потанцювати», – заплескала лапками хропся. «Які можуть бути танці, коли земля ось, ось загине?» – запротестував хропусь. «Але якщо не зараз, то коли?» Не поступалися хропці. Будь ласка, до кінця світу в нас є ще два дні. Може, у крамниці продають лимонад? замріявся чмих. До того ж нам майже по дорозі, докинув мумітроль. Можна лише глянути одним оком на ті танці, проходячи повз майданчик, запропонував собі нюхмумрик. Хропусь лише зітхнув. Отож друзі звернули на стежку і попростували за вказівником. Стежка весело в'юнилася лісом, петлювала й закручувалася на всі боки, інколи зніче'я, зав'язуючись вузликом. Від такої стежки не втомлюєшся, вона навіть, здається, скоріше приводить до мети, аніж пряма й нудна дорога. У мене відчуття, ніби долина мумітролів, ось ось вигулькне з наступного закруту, мовив мумітроль. Розкажи мені про долину, попросила хробся. У нашій долині завжди почуваєшся у безпеці почав розповідь мумінтролі. «З веселим настроєм стаєш уранці і вкладаєшся до сну ввечері. Там росте розлуги дерево, на якому я побудую курінь. А ще є потаємне місце. Обов'язково тобі покажу. Мама обклала свої грядки черепашками, а наш ганок увесь день купається в сонячному промінні. Там так смачно пахне. Ми маємо власний місток через річку, який побудував тато, і по якому можна котити тачку. А ще я зробив відкриття, знайшов море». Тож шматочок моря також належить нам А раніше ти водно торочив які гарні краї, де ніколи не бував Ушипнув чмик Та то, то давно було, відмахнувся мумітроль За наступним вигином стежки вони опинилися перед крамничкою Дуже гарною хатинкою Навколо рівними рядочками буяло розмаїття квітів, на стовпі лежала срібна куля, у якій віддзеркалювався ліс, і біла хатка з дахом, викладеним дерном. Оголошення біля дверей сповіщало, що тут можна купити порошок до прання, лакрицю та чудову сонячну оливу. Мумітроль піднявся вгору сходами, ходами, а коли відчинив двері всередині хатинки та дзвоник. Усі увійшли до крамнички, тільки хробся затрималась на дворі, милуючись своїм відображенням у срібній кулі. У крамниці за лядою сиділа бабуня з маленькими і круглими, як у мишки, очицями та сивим волоссям. Ага, мовила вона замість привітання, стільки маленьких діточок, чого бажаєте? Лимонаду, випалив чмих, з червоним сиропом. Чи немає у вас зошитів у лінійку або клітинку? поцікавився хропусь. Він мав намір записувати все, що слід робити у разі зіткнення з кометою. Звичайно, є, сказала бабуня. Синій зошит згодиться. Е, ліпше іншого кольору, попросив хропусь. Е, синіми здебільшого користуються зовсім маленькі хропусі, а мені би здалися інші штани, озвався нюхмумрик. «Тільки б вони не були надто нові на вигляд, я себе добре почуваю лише у тих штанятах, які допасовані до моїх форм». «Зрозуміло», – відповіла бабуня, полізла драбиною під стелю і досягла звідти штани. «Ой, вони надто нові», – занепокоївся нюх -мумрик. «Може, є старіші?» «Це найстаріші штани серед моїх запасів», – пояснила бабуня. «Але завтра вони будуть ще старішими», – додала вона з надією в голосі, глянувши на нюхмумрика поверх окулярів. «Що ж», – зітхнув нюхмумрик, – «я приміряю їх за хатиною, хоча дуже сумніваюся, що вони мені пасуватимуть». І нюхмумрик зник у садку. Хрупусь щось занотовував у своєму новому зеленому зошиті. «А що забажав би собі маленькому мумі-троль?» запитала бабуня. «Діадему!» – поважно відповів Мумітроль «Діадему?» – вражено перепитала бабуня «Навіщо вона тобі?» «Подарує хропсі!» – устряв чмих, який сидів на підлозі і цмулив крізь соломинку червоний лимонад Він геть втратив глуст, відколи зустрів її «Що ж без глуздого у подарунку?» – зауважила бабуня. «Ти ж ще занадто малий, щоб збагнути, але насправді прикраса є найгарнішим дарунком для дами». «Ага», – буркнув чмих, ховаючи рику у склянці з лимонадом. Бабуня обвела поглядом усі свої полиці, однак діадеми на них не знайшлося. «Може, підлядою?» – допомагав у пошуках мумітроль. Бабуня зазирнула й підляду – «Ні, тут теж немає», – мовила вона засмучено «Важко повірити, у мене немає ані одної діадеми Може, замінимо парою крихітних рукавичок для хропусів?» «Ой, не знаю», – посмутнів мумітроль В тієї миті двері дзеленкнули і до крамнички увійшла хропсі «Доброго дня», – привіталася вона у вас такий чудово дзеркало в саду Відколи я загубила своє люстерко Можу дивитися на себе хіба у водяне плесо А відображення у ньому видається надто кумедним. Бабуня глипнула на мумітролі і підморгнула йому Вона щось досягла з полиці І похабцем тицнула мумітролеві у лапку Мумітролі собі глянув крить кома. То було маленьке кругле люстерко у срібній рамочці На зворотньому боці оздоблене трояндою з червоних рубінів Мумітроль переглянувся з бабунею і засміявся А Хропся нічого не помітила «Чи не знайдеться у вас кілька медалей?» – запитала вона «Кілька чого?» – перепитала бабуня «Медалей!» – повторила Хропся – Гарно оздоблені зірки, які поважні панове так охоче носять на шиї О, так, звичайно так, задорогтіла бабуня Ми далі, а як же? І вона заходилася ниж проти полицях по всій крамниці, навіть зазирнула під ляду. А Ані одної? Від розчарування хробці аж сльози набігли на очі Бабуня зовсім посумніла, та враз їй сяйнула річівна думка вона притьмом полізла драбиною до найвищої политті, де стояла коробка з різдвяними ялинковими прикрасами І досягнула звідти велику розкішну зірку Яке щастя, зраділа бабуня, так і знайшла ще одну медаль Яка гарна, прошепотіла заворожено хропся і обернувшись дому Метроля, мовила Це тобі за те, що ти врятував мене від отруйного чортополоху. Мумітроль наче мову втратив від несподіванки Він уклякнув на одне коліно, а хробся повісила йому на шию зірку, що сяїла неповторним блиском. «Шкода, що ти не можеш побачити, як вона тобі личить», – пошкодувала хробся І тоді мумітроль простягнув їй люстерку, яке ховав за спиною «А це тобі», – мовив він, – «щоб ти могла собою милуватися» Доки обоє розглядали своє відображення, знову теленькнув дзвіночок. До середини увійшов Нюхмумрик. "Гадаю, що нам варто трохи постаріти", сказав він. "Вони не мають моєї форми". "Шкода", скрушно зітхнула бабуня. "Але новий капелюх тобі напевно не завадить". Нюхмумрик сполошився і натягнув глибоко на вухо свого старого зеленого дрантюха. Страшенно дякую, але мені щойно спало на думку, що накопичувати надто багато власності небезпечно Хропусь, який увесь той час писавшись у своєму зошиті, підвівся і сповістив Якщо маєш справу з кометою, найважливіше не затримуватися понад міру в крамниці, вишукуючи всякий непотріб Чмиху, а ну допивай свій лимонад Чмих запопадливо перехилив цілу пляшку, лимонад потрапив йому не в те горло, почулися чудернацькі звуки, і червоне питво фонтаном пирснуло накилим. Я виблював, вигукнув він з докором. Отак «От у нього завжди, пояснив мімітроль. То, може, рушаймо? «Е, скільки все це коштує? поцікавився хропусь. Бабуня заходилася підраховувати, а доки вона рахувала, мумітроль раптом згадав, що у нього. Немає грошей. Запитально звівши вгору одну брову, він обвів поглядом друзів і відразу збагнувши, у їхніх кишенях гуляє вітер. Яка ганьба! Сорок пені за зошит і тридцять чотири пені за лимонад. Бурмотіла бабуня. Зірка коштує три марки, а люстерко п'ять, бо воно здоблене рубінами. Разом – «Вісім марок, 74 пені. пенні!» Усі мовчали, немов води у рот понабирали. Хропся з важким зітханням поклала на ляду дзеркальця, а мумітроль заходився розв'язувати вузлик на стрічці з медаллю. Чмих з жалим дивився на мокру від виблюваного лимонаду пляму на килимі. Хропусь напружено розмірковував зошит, у якому вже зроблено запис, «Зріс чи впав у ціні?» Бабуня позирала на них поверх окулярів. «Ага, любі дітоньки!» – згадала вона. «Є ще старі штани, які коштують саме вісім марок. Але ж нюх-мумрик від них відмовився. отож ми квити, і вам зовсім нічого не треба платити». «Це правда?» – здивувався мумітроль. «Звичайно, правда!» – підтвердила бабуня. «Штани ж у мене залишаються». Хропусь спробував подумки, провести розрахунки, але йому не вдалося. Тому він усе записав до зошита і полічив у стопчик. Зошит – 40 пені, лимонад виблюваний – 34 пені, медаль – 3 марки, люстерку з рубінами – 5 марок, сума – 8 марок – 74 пені, штани – 8 марок – 8 рівно 8, решта – 74 пені. Дійсно, здивувався хропусь, усе сходиться. «Але ще залишається сімдесят чотири пені», – зауважив Чмих. «Вони належать нам?» «Не будь дріб'язковим», – охолодив його нюхмумрик. «Квити то квити». Друзі низько вклонилися бабуні, а хробся присіла у глибокому реверансі. Уже на порозі вона запитала, «А чи далеко до танцювального майданчика?» «Та ні», – відповіла бабуня. «Два кроки, однак танці починаються щойно зі сходом місяця». Вони вже далеко зайшли у ліс, коли мумітроль знанаська зупинився. Дурновий дах крамнички не дуже надійний, мовив він. Може, візьмімо бабуню зі собою, заховаємо у нашій печері. У моїй печері, виправив Чмих. Я побіжу і запитаюся. Біжи, погодився нюхмумрик. Чмих рвонув назад, тільки п'яти замиготіли, а решта сіли на узбіччі стежки зачекати на нього. А... «Ти вмієш танцювати отой новий танець? Та ти знаєш, як він там називається?» – запитала Хропся. «Ні, не знаю, як називається», – відповів му троль. «Мені подобається вальс». «Ми не встигнемо потанцювати», – озвався Хропусь. «Гляньте на небо!» Усі підвели голови, окрім Хропсі. «Вона виросла», – ствердив Нюхмумрик. «Учора була завбільшки з мурашини яєчко, а нині як апельсин». «Мені навіть здається...» «А танго, умієш танцювати?» – урвала нюхмомрика Хропся. «Один крок у бік і два назад!» «Нібо не важко!» – кивну Момітроль. «Люба сестричко з курячими місками, роздратовано втрутився Хропусь. «Ти хоч коли-небудь думаєш про серйозні речі!» Ми розпочали розмову з танців, наполягали на своєму Хропсі. «А ти раптом заговорив про комети. Я лише продовжую тему розмови». Засперечавшись, брат із сестрою вмить змінилися в кольорі Невдовзі повернувся чмих «Вона не хоче!» – крикнув ще здалеку «Казала, що заховається у льоху, де зберігається варення Але попросила всіх вітати, дякувала за запрошення І передала для кожного посолодкому лядяникові «Сподіваюся, ти не випрошував у неї ласощі?» – закралася підозра у мумітроля «Та ніколи в житті!» Праведному обуренню чмиха не було меж Бабуня ж винна на мише 74 пені О, От ти вирішила на ту суму дати людяники, А я лише погодився з нею, що так буде справедливо Отож, друзі помандрували далі І стежка помандрувала з ними теж Потемніло сонце сховалося за ялицями Пішло на спочинок за край неба Натомість зійшов місяць, диво тьмяний і аж наче блідозелений. Комета сяяла все яскравіше. Вона стала майже такою, як місяць у повні, і осявала увесь ліс червоним примарним світлом. Танцювальний майданчик розташувався на невеличкій галявині. Його прикрашали гірлянди світлячків, а на узліссі великий коник-трибунець налаштовував свою скрипку. Галявина наповнилася гостями, які чекали на початок забави. Маленькі водяники наважилися прийти сюди, покинувши свої пересохлі боліття та трясовини. На майданчику аж роїлося крихітними повзиками, а в березовому віті ділилися останніми плітками мавки. Мавки – це крихітні дівчатка з дуже гарним волосічком, які мешкають у стовбурах дерев. Уночі вони виходять зі своїх сховків, щоб погойдатися на відті. Зазвичай не водяться у деревах хвойних порід. Хрупся виняла люстерку, аби зачесати гривку і подивитися, чи гарно причеплена квітка за вушком. Мумітроль поправив медаль на грудях. Ще ніколи їм не доводилося бувати на такому великому балу. «Як гадаєш, коник-стрибунець нічого не матиме проти, якщо я заграю на своїй губній гармонії», – зашепотів Нюхмумрик. «Грайте у двох», – запропонував Хрупусь. «Навчи його нашої улюбленої пісеньки, в усіх звірят кокарди на хвостах». «Добра думка», – зрадів Нюхмумрик і потягнув коника-стрибунця за собою в чагарник навчати нової пісеньки. За якусь хвилю за кущі вдолинули обережні поодинокі звуки Потім ще й ще, а тоді залунали веселі трелі гармонії і цигикання скрипки Повзики, мавки та водяники враз замовкли і зібралися на галявині послухати «Яка гарна музика!» – перешіптувалися вони саме до танцю «Мамо!» – скрикнув один малесенький повзик, показуючи на мумі троля «Он стоїть генерал!» Уся родина повзиків підступилася ближче помилуватися медаллю mm, «Яка у тебе гривка!» – захоплювалися вони хропсеною зачіскою Мавки по черзі розглядали себе у люстерку з рубіновими троянтами А кожний водяник вважав своїм обов'язком підписатися у зошиті хропуся водяним знаком Ураз залунала пісенька в усіх звірят кокарди на хвостах Без жодної фальшивої ноти а з-за куща, завзято витинаючи на інструментах, з'явилися нюх з коником з трибунця. На майданчику завирувало, всі кинулися шукати собі партнерів до танцю. Невдовзі пари закружляли у танку «Ти гарно танцюєш», – похвалила хробся, – «що це за танок?» Мій, запишався мумітроль, – «я щойно його винайшов» Коропось запросив до танцю водяничку з водоростями у волосі і тепер мучився, дотримуючись такту. Чмих кружляв з найкрихітнішою дівчинкою повзиком і видавався сам собі великим та кримезним. З першого погляду було помітно, як щиро захоплюється ним партнер. Комарики танцювали осібно від гурту, а з усіх закутків лісу чалапали, повзли, стрибали. Нові гості охочі подивитися на бал. Ніхто й на мить не згадав про комету, самотню палах котливу, що летіла крізь чорну ніч. Десь близько півночі на галявину прикотили бочку з яблучним вином. Усі гості одержали по з березової кори. Світлячки збилися докупу у кулю над танцювальним майданчиком, аби присвічувати танцюристам, які посідали кружком, попиваючи вино та смакуючи канапками. А тепер настав час для розповідей, запропонував Чмит. Ти знаєш якусь цікаву історію, маленька повзунку? Ні, страшенно розгубилася повзунка. Хіба одну? То розповідай. Жив собі якось... Лісовий щур найменні пім Пробобиніла повзунка, соромливо затуливши личку лапками А що було далі? під її чми Оце й усе Прошепотіла повзунка і заповзла, ховаючись у моху Усі зариготали, хапаючись за животи А водяники затарабанили своїми хвостами Заграйте, щоб можна було підсвистувати Гукнув мумітроль музикантам «Хіба Вілері Валена? О, ця пісенька така сумна!» – запротестувала Хропся. «Не біда, – наполюгав Мумітроль, – зате гарно свищиться Нюхмумрик грав на гармонії, Мумітроль підсвистував, а решта підхоплювали приспів. «Вілері Валена, нічка така темна, пізня година, а ти все сама, змучилися ніжки, а дому нема!» Хропся гірко зітхнула. Ну, ось, мені так сумно стало на серці, мовила вона Це ж про нас, пісенька, потомилися наші маленькі ніжки, а дому нема Вони у тебе потомилися, бо ти забагато витанцьовувала, фуркнув хропусь, вихиляючи свого келиха Аді ми неодмінно віднайдемо, вигукнув мумітроль не сумуй, ми прийдемо додому, мама чекатиме нас з наготованим обідом і скаже, як вчасно ви повернулися, а ми скажемо, якби ти лишень знали, що за пригоди з нами трапилися. У мене буде браслет з перлів, Маріна прошепотіла хропся, а однією перлиною прикрасимо тобі шпильку на краватку. Звичайно, хоча я рідко одягаю краватку, сказав Мітрой. А ще одну перлину я одягну на шийку своїй таємниці. Озвався Чмих. «У мене ж є таємниця, яка починається на ка, закінчується на «я» і ходить за мною слід у слід, а коли мене немає поруч, так тужить» «Може у твоєї таємниці передостання літера «н»?» – поцікавився хропусь «Не скажу», – скрикнув Чмих, «навіть не намагайся вгадувати» А нюхмумрик все вигравав одні мелодії за іншими, і колисково присмеркові, і бадьористо мандрівні. Потроху повзики та водяники почали розходитися і зникати у лісових хащах. Зникли й мавки, а хробся заснула, міцно стискаючи у лапці люстерку. Урешті замовкла музика, на галявині запанувала тиша. Світлячки погасли, спроквола, дуже спроквола надходив рано.